Серед товару дива була і золота фарба. Оскільки вона стояла поруч із чорною сурмою тахною, розкато дійшов у висновку, що вона мала особливе призначення в житті мусульманської жінки. Уже розраховуючи за фарбою, розкато відчув спиною, як у приміщення зайшов новий покупець і пристойною арабською попросив півкіло кави, сірників і хумусу. Раскатова звернувся. За ним, не звертаючи на Раскатова жодної ваги, стояв смаковник. Засмаглий, розпатлений, у шортах, але й у сироці з піднятим до вух комірцем. Родивець, здається, добре знав смаковника. Здивований від зустрічі, Раскатов не зауважив, що стоїть у крамниці, навіть коли хлопець забрав свій товар і пішов. Раскатов настільки звикся з думкою про смаковника, що той став невидимою частиною його життя. Щодня, коли до нього приходила Вероніка, раскатів думав про нього. Думав про смоковника, який перебуває не в Сирії, не в Ірані, а тут неподалік, десь на Мубараку, пише свій роман і не бажає бачитися з дівчиною, вагітною від нього, яка приїхала за 3-9 земель із самої Москви, аби почути істину. Раскатов вибудував собі досить чіткий образ смоковника – пещеного, чуттєвого, самозакоханого, безвідповідального. Зрештою, по якимсь часі, смаковник перестав викликати у нього таке роздратування і Раскатев прийняв його, як частину свого дивного, покрученого життя. Не думаючи над тим, що він робить, Раскатев пішов слідом за смаковником. Він переслідував хлопця, може, за три квартали. Смоковніков ішов, не озираючись, не відчуваючи на собі його погляду. Раскатов тримався на порядній відстані, аби в разі чого можна було вдати з себе випадкового перехожого. Смоковнік звернув на бічну вуличку і зайшов у тінисте подвір'я закривши за собою хвіртку. Раскатов підійшов до брами, трохи вагаючись, тримаючи в руках золоту фарбу, і зрештою теж зайшов. Раскатов постукав у двері. «Мангунак?» спитав смаковник арабською, відчиняючи двері. «Гуїззейр? Відчиняй! Це від Вероніки. Смоковник відчинив двері та здивовано подивився на розкатова. Раскатув, відчуваючи за собою правду, покаянь і вагу сліз Вероніки, твердо глянув в очі Смоковнику. Одначе смаковник витримав його погляд без особливих зусиль. «Заходь!» – запросив він його. Проходжу сад, я зроблю нам кави». Розкатав трохи здивований, пройшов повз робоче місце смаковника, вимкнутий комп'ютер посеред творчого безладу кімнати, розкидані книжки, одяг, газетка з папіросними гільзами і гіркої трави, неметі чашки з-під кави, переповнена попільничка». Раскато відчув себе допущеним до якоїсь особливої, можливо, і не дуже значущої, але святині – житла письменника. «Ось як живуть справжні письменники», – подумав він. В куті кімнати стояв знаменитий акордеон смаковника. На хвилю – Розкату приступ заздрости.